Det här är P3, Sveriges Radio. Så fick jag ett sms från en god vän till mig som jobbar på Säpo. Har ni sett att det är kravaller ute i Rosengården och att det här kan nog bli allvarligt? Klockan är två här är Eko. Det är bråkigt i Rosengård i Malmö just nu. Det började under kvällen i en käll, vid en källarlokal som används som moské som har varit ockuperad i tre veckor men som polisen tömde i måndags. Det brinner, bilarna brinner och container brinner och bara för att de stänger moské man kan prata. Man behöver inte bränna saker och ting för att få tillbaka moské. Det gör det bara värre. I december 2008 bryter kravaller ut i stadsdelen Rosengård i Malmö. Och våldet är bland det värsta som polisen dittills stött på. De hade bomber, de hade rörbomber och bomber som var bakade i upp uppskurna tennisbollar. Allt börjar med att en muslimsk förening blir av med kontraktet till sin samlingslokal. Och de unga som brukar hänga där bestämmer sig för att protestera. Men de anar inte själva vilka dramatiska följder det ska få. Då var det någon kille från offran som kom till oss och sa att de ville samarbeta och ockupera lokalen. När polisen kör ut ungdomarna från lokalen med hundar- tände det en gnista i det nedgångna bostadsområdet. Unga aktivister, huliganer och bråkmakare från hela landet strömmar till Rosengård. Jag är inte det minsta intresserad av politik. Vi tänkte bara åka dit och ställa till det. Vi förstörde polisbilar och de kriminella kom med tegelstenar och kastade på polisen- det var som en mur mellan oss och polisen och de var på andra sidan. Det kan inte att vi ska vara och som I Sverige och resten av världen sprids nu bilden av ett brinnande rosengård. Och det finns stor risk att rapporteringen ska leda till mer våld. Det var oerhört viktigt att få stopp på ryktena. för att annars riskerade man en utveckling där människor skulle dö. I kravallernas kölvatten skakas också polisen av en skandal av stora mått. Jag håller med han, gubben på ICA i Vällingen. ni kommer till fejlkommer, att varje ödlar. Någon rasist är jag absolut aldrig. Halv att komma aldrig att bli. Det här är Petri dokumentär om kravallerna i Rosengård med mig, Matilda osejärvi Massive immigration has made Malmö today one quarter Muslim and stands to transform it into a Muslim majority city within just a few decades. When you look at the Swedish flag, that's a cross on that flag. The cross was the symbol because it was a Christian. It was known as Christendom. And it's it's it's sad that the Swedes don't wake up. De engång kristna landet Sverige håller på att tas över av muslimer. Älta den amerikanska tv-kanalen CBN som besökt Rosengård i Malmö. When you see this happening, and it ought to be a warning to us here in America because by the time you actually figure out Islam is not a peaceful religion, it's too late. <laughs> och i norska NRK varnar framskrittspartiets Siv Jensen för att sharia-lagar råder i Malmö. Så kan också Oslo och andra stora byar i Norge närma sig de tillståndene som vi nu ser i Malmö. Vår utryckningspersonal inte tör att köra in i enkelte eller i Malmö. Vår sharia-loven har overtatt fullständigt och vår svensk lov är satt i sida. Inslagen kommer inte långt efter att våldsamma kravaller brutit ut i Malmö i december 2008. Men det som närmast beskrivs som ett krig mellan religioner i Sverige, utlöst av stängningen av en moské. Det sker i ett enda begränsat bostadsområde som motsvarar bara en femtedel av stadsdelen Rosengård. Vi går över bron och sen är vi i den kända herrgården. Det är här. Socialdemokraten Andreas Konstantinides går över bron som förbinder Rosengårds centrum med herrgården. Ett område som består av 31 hyreshus. Till största delen med privata ägare. Klockan är fyra och många barn är ute och leker på gårdarna mellan tegelhusen. På ett elskåp har någon spridit ett stort rött hjärta. –och namnet den. Tidigare var det faktiskt mycket smutsigt i den här området. Men nu städas det ordentligt. Det har gjorts många satsningar här. Nya lekplatser, bänkar, en park och renoverade fastigheter. Härgården ska vara en plats att trivas på, säger politikerna. Men området har i mer än 40 år varit med om både uppgångar och fall. Jag har en minnesbild av när det området kantrade. Socialdemokraten och arkitekten Ilmar Repalu är Malmö kommuns starke man och kommunstyrelsens ordförande mellan 1994 och 2013. Härgården var när Rosengård byggdes i början på 70-talet, den finaste delen av Rosengård. Gula tegelhus, lite bättre kvalitet än de andra områdena i Rosengård. Och med den här stora parken som var fantastisk också, med, med en liten i, Och sen så har varit ett vattenfall, ett konstgjort vattenfall, som på vintern frystes med konstfrysning. Så att den skulle vara en ispulka backe på. Så att det här var ju liksom cream of the cream på något sätt i Rosengård. Men på 70-talet är det också Gröna vågen. Många barnfamiljer flyttar från storstäder som Malmö för att leva ett enklare liv på landet. Och många lägenheter i nybyggda härgården står plötsligt tomma. Men så blir det 90-tal och krig i forna Jugoslavien. Sverige tar emot många flyktingar och de behöver någonstans att bo. Och då fick jag höra berättas av eh, boende ute i Rosengård. De hade fått den här lägenheten genom att några hade kommit till deras flyktingförläggning uppe i Småland. Och sagt att flytta till Malmö till det här, vi har lägenheter där. Och om ni flyttar till vår lägenhet så får ni en gratis färg-tv. Och det här var ju inte vi medvetna om, men området fylldes ju väldigt fort- och det fylldes då med, med människor som det som förenade dem det var att de hade väldigt dålig förankring i det svenska samhället. Det blir 2000-tal och ett norskt pensionsbolag blir ägare till flera fastigheter på härgården. De köpte upp sådana här nedgång områden i Malmö, i Landskrona, på andra ställen och hade som en affärsidé tydligen för att få pensionskapitalet att växa så mycket som möjligt att fyll så att du har det full beläggning och det får du med hjälp av flyktingar för att öppna upp det på det här sättet. De här flyktingarna ställer inga krav, de vet inte ens hur de ska ställa krav på att en lägenhet ska fungera eller att det inte ska växa mögel på väggarna och sådana saker. Och de struntar i att renovera någonting i området. Det innebär att det här genererade väldigt stort överskott för dem. Vi ska till en annan del av Skåne, till ett av de mest välkända, eller ska vi säga ökända bostadsområdena. Det är den 19 november 2008 och SVTs uppdraggranskning sänder ett reportage från Härgården. På Rammelsväg 99 bor familjen al -Mansouri. Pappa Tahir, mamma Wafa och deras sju barn. Nio personer på 85 kvadrat. Hur gör du dina läxor, berätta? Ibland sitter jag i rummet och skriver. Sen kommer det en kakelacka på min bok. Sen tar bort den. Det kommer två, tre stycken sen jag går till balkongen och jobbar. Så du sitter helst på balkongen? För där är det inga kackelackor? Avslöjandena om mögel och kackelackor på härgården chocka många. Men för de som bor där är det inget nytt. Ulf Sempert blir polismästare i Malmö 2008. Alltså om vi tittar på härgården som en del av Rosengård så, så var det ju ett område där det bodde många, många mer individer än vad området egentligen var byggt för. Det fanns stora påfrestningar både på renhållningssystemet, på hur fastigheterna tålde den belastning som kanske från 4,5 till 8-9 000 invånare i området. Det gjorde ju att boendemiljön var alldeles förfärlig. Har du sagt till dem att de får, alltså, måste ju göra i ordning här? Det är ju mögel. det luktar ju möjligt. Ja. ja, mycket luktar det. det, det är liksom... I den miljön att växa upp med alldeles för många individer i varje lägenhet och att det skulle komma någon form av reaktion mot samhället det var nog inte så speciellt märkvärdigt utan att det blev ganska naturligt. Det var fruktansvärt plågsamma levnadsvillkor för väldigt många av människor där ute. Och det som skedde då med den här lokalen som användes då tillfälligt som källarmoské det blev kanske det som utlöste det, all den frustration som låg i ytan. Man pratar ju att Rosengård är segregerat från övriga Malmö men tittar man på själva stadsdelen så är ju den segregerad också. Det är ju vissa områden som genom åren alltid har varit drabbade. Och det är som vi säger hyres, hyreshusområdena på den södra delen. Och då pratar jag här härgården, kryddgården och sådana ställen. Polisen Börje Aronsson har jobbat i Rosengård till och från i 40 år- jag har ju varit djupt engagerad i stadsdelen, dels då som, ja, som närpolis, radiobilspolis, yttre befäl och närpolischef. Det är inte bara trångboddhet och usel boendemiljö som präglar bostadsområdet Härgården i början på 00-talet. Brottsligheten är också hög där och i andra delar av Rosengård. Och särskilt utbredd i den bland ungdomar. Rosengård är ju det barntätaste området i hela Sverige påstår jag. I den stadsdelen bodde det där 8000 ungdomar vid det tillfället under 18 år. Och det var ju bara en bråkdel av dessa som ställde till besvär. Kanske ett par hundra som var aktivt kriminella. Men dessa... Par hundra, de ställer ju alltid till oerhörda bekymmer för hela stadsdelen. De kriminella gängen består av ungdomar i åldrarna 13-18 år. Och trycket att vara med i ett gäng är stort, säger några ungdomar Ekot talar med. Om du något gäng inte blir accepterad någonstans så kan du bli rätt utsatt av andra. 2004 rapporterar Ekot om ett av Malmö polisens försök att stoppa ungdomskriminaliteten. Som ny närpolischef året därpå blir Börja Aronsson ansvarig för en satsning som riktar in sig på de mest kriminella ungdomarna. Och då hade man tagit fram 25 namn i Malmö på ungdomar, alltså ungdomar under 18 år som var mest aktiva som kriminella. Och av dessa 25 namnen kom 17 namn ifrån stadsdelen Rosengård. Och sen började vi med att punktmarkera dessa 17 ungdomar. De flesta kriminella ungdomarna omhändertas och 2007 har brottsligheten sjunkit med upp till 30% procent enligt Börje Aronsson. Men han säger också att projekten mot ungdomskriminalitet inte blir långvariga eftersom de är så framgångsrika. Sen kunde vi då märka tendenser att det började så att säga, öka på igen med gängbildningar och, och sådana här saker. Men med tanke på att vi då hade haft en kraftig nedgång av brottsligheten så hade det medfört också att vi hade blivit av med ganska så mycket polispersonal. Några månader före kravallerna 2008 så märker polisen att det blir allt stökigare på härgården igen med bränder, stenkastning mot räddningstjänsten och skottlossningar. Våldet har alltid legat och lurat på härgården. Då. Därför att det är sånt utanförskap, man vill inte ha med polisen att göra. Polisen hade inte på härgården att göra utan det, detta var deras samhälle. Ja, Man kastade sten på oss på de här höghusen och potatis och hällde ut urin och poliser fick över sig. Och, ja Det var hur mycket som helst egentligen. Men nu, 2008, är det inte lika lätt för Börje Aronsson att få stopp på våldet. Han har att tampas med den indragna ungdomssatsningen och vid flera tillfällen flyttas också poliser till andra stadsdelar. Och många av de poliser som ändå finns i Rosengård är unga oerfarna polisaspiranter. Och så fort de fått lite erfarenhet får de andra jobb inom Skånepolisen. Vad jag minns så kom jag fram till att jag i princip till bytte ut personalen en gång om året. Alltså när man arbetar som närpolis och när man arbetar i ett sånt här område så krävs det ju kontinuitet, långsiktiga kontakter, förtroende mellan polis och ungdomar och socialtjänster, skolor och andra. Den kontinuiteten uppnådde vi aldrig. Vi hade de facto inte, om man nu tänker så långt fram som till när kravallerna startade så då hade vi inte koll på läget, vi hade inte koll på, på gäng, gängen så att säga. Allå. Är du kvar och jobbar? Får du komma in eller ska du iväg? Kom, kom, jag har några minuter. på Här har vi lokalen och vi vill se på den. På bottenvåningen i ett hyreshus på Rammelsväg 41 sitter några personer och svarar på frågor i telefon. Det är ett medborgarkontor. Det här är själva arbetsrummet där vi träffar. Sittar som samhällsvägledare. Mm. Det är kring den här lokalen, omkring 300 kvadratmeter stor, som allt kretsar 2008. Och det är här startskottet går för de kravaller som skakar Sverige det året. Men då är det en helt annan verksamhet här. Det här är både kulturell och religiös verksamhet. Mycket har hänt där. Alltså förlovningsfester och bröllopsfester och ett mötesplats helt enkelt. Så att bryta isoleringen att man är hemma och kan inte göra någonting och så Så vänder man sig till något som man tycker om och vill göra och något som är roligt att göra också. Amadaud grundade Islamiska kulturföreningen när han kom till Sverige i början på 90-talet. Och det var den föreningen som 2008 hade hyreskontraktet på den här lokalen. Men det är rätt så mycket folk i den, rätt så mycket nationaliteter i den, mycket kulturer också. Så det är, det är på det sättet att den är väldigt fint med den här blandningen som finns. Samtidigt finns lite, lite kulturklock bland invandrarna, Men vi hade rätt så mycket gemensamma. Lokalen kallas ibland för moské eftersom man håller fredagsbön där. I Malmö finns en 80-talet en stor moské, men på 00-talet finns det också ett tiotal lokaler i Rosengård som används för fredagsbön. De kallas för källarmoskéer, men behöver inte ligga i en källare. Enligt islamologer som Petri Dokumentär pratat med, startas de ofta för att människor vill be på sitt eget språk eller för att de vill ha en särskild inriktning. Men Amadod säger att det var mycket annat som hände i lokalen. Vi har bedrivit eh, ungdomsundervisning eh, och vi har fått pengar från staten också. Mer än 200 ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet som vi har hjälpt dem. Vi hade 13 stycken akademiker som har stött de här ungdomarna under tiden. Och det, var, det var riktigt, riktigt bra faktiskt. Riktigt sånt eh, man känner sig att man är värd någonting. Amarod berättar att det var många unga som kom till lokalen på Rammelsväg 41- en av dem var Adam. Han vill vara anonym och vi har därför betytt hans röst. Det var mest eh, ungdomsaktiviteter men eh, de bad också. Man spelade schack, biljard, tennis och vi sovde ibland och kollade på film. Det var som en eh, fritidsgård men eh, mer som hemma. Rammels väg var kast då. Barn och ungdomar i våld hittade på en massa skit för att vara häftiga. Vi var typ nio ungdomar. En, en liten grupp. Som eh, religiöst uppfrustrade. Och vi hängde i lokalen för att hålla oss borta från skiten. Det var som ett eh, fängelse. Men eh, från allt ont. Föreningen och ungdomarna såg det de gjorde i lokalen som något positivt i det nedgångna och brottsdrabbade området. Men kommunen hade helt andra planer. Jag har ett minne av att... Eh, vi hade det ganska så stökigt i Rosengård på, på den tiden med eh, bilar som brändes och bilar som stod utbrända stod kvar och eh, allmänt eh, någon känsla av övergivenhet i stadsdelen. Kommunens högste politiker Ilma Repalu skapar en informell grupp tillsammans med närpolisen, räddningstjänsten och fastighetsägarna. Gruppen är alltså informell och det finns därför inga dokument eller mötesprotokoll hos kommunen. I den här så kallade härgårdsgruppen ska man tillsammans lösa en del av problemen i området- då kom det upp det här med att vi hade väldigt mycket bekymmer med, jag tror det var tvättstugorna framförallt, där man sa att ja, det, det är stopp i maskinerna jämt och det är folk som inte vet hur man ska göra. De stoppar in kuddar som går sönder i tvättmaskinerna och det sätter igen. Och, och sen finns det en del som inte kan tvätta eh, kvinnotvätt tillsammans med herretvätt och, och då blockerar de så många maskiner. Så att, ja, då, det här borde man i så fall enklast möjligt lära människor hur man gör. Och då skulle vi ha någon form av... Sån här utbildningslägenhet eller träningslägenhet som vi skulle ha. Frågan är sen vad träningslägenheten eller den så kallade boskolan ska vara. Enligt Ilmar Repelu är det en fastighetsägare i herrgårdsgruppen som först nämner att det finns en lämplig lokal. Och de sa att den här är, har varit uttyd för fritidsverksamhet där de skulle ha läxläsning för barn och sånt och den har nu blivit någonting helt annat att det, den används nog för, för eh, om det nu var, var verksamhet för en religiös grupp eller någonting sådär och det hade varit ganska så stökigt runt omkring den i parken så att folk drog sig för att gå dit för att, att de här var, var ganska så, så bestämda om hur man skulle vara och inte vara sådana här saker så att det har blivit som ett område som ingen annan Gick till. När de pratar om lokalen förekommer också rykten om att kvinnor som inte bär slöja trakasseras i området. Ilmarie Repa lönås av det här och även närpolischefen Börje Aronsson. Men de är inte helt säkra på vad det bygger på. Många rykten som, som gick va? och att, att man ut, utövade påtryckning på de boende på härgården. Eh, till exempel att kvinnor fick inte bo ensamma. Det var ju då kvinnor med annan etnisk bakgrund som hade skilt sig och bodde ensamma. och tyckte man inte om. Och det var ju rykten om att man ville att alla kvinnorna på härgården skulle bära slöja och sådana saker. Och, eh, men det var liksom aldrig så att man direkt kunde sätta tummen på det. Va? Och vem eller vilka som skulle ha utövat de här påtryckningarna har aldrig slagits fast. Det var en förening som hade hyreskontraktet. Men sedan det var flera andra, både individer och olika grupper som hade nycklar. Vi räknade ett hundratal kopior. Enligt socialdemokraten Andreas Konstantinides i Rosengård var inte alla som använde lokalen medlemmar i islamiska kulturföreningen som hade hyreskontraktet. Det är ingen radikal förening eller så men sedan det fanns en annan förening som hade nycklat i den här lokalen- som ingen visste vad det var för förändring. En annan grupp eller en annan person- som kanske var lite mer radikal eller så. Trots att härgårdsgruppen diskuterar ryktena- om att kvinnor trakasseras i närheten av lokalen- förblir de just rykten. När hyreskontraktet till slut sägs upp- i fokus på formella orsaker som att för många personer har varit i lokalen samtidigt något som kan riskera brandsäkerheten. Och trots att han alltså själv sitter med på möten om just den här lokalen så menar Ilmar Repalu att det här egentligen inte är ett politiskt ärende. Och i det här med fastighetsägare hyr en lägenhet, hyr ut en lägenhet eller något så, till någon annan. Det är ju inte kommunen har ingenting med det att göra. Men jag tänker för ni planerade ju för verksamheter när de... Också... Ja men det var ju de som redovisade att de hade en lokal och att den här lokalen skulle passa in. Och då knöt vi ihop här med hyresgästföreningen, träningslägenhet och parken utanför hur den skulle då rustas upp och sådana saker. Det går inte att kontrollera hur mycket politikerna egentligen styr turerna kring lokalen. Eftersom det inte finns några dokument eller mötesprotokoll från den informella gruppen. Men Amadrod har sin uppfattning klar. Vi fick reda på att eh, från fastigheten att så är det Det finns ett politiskt beslut att man måste... Och det är okej. Okay. Då försökte vi träffa politikerna. Vi skrev till dem ett par gånger. Eh, tror du att vi har blivit bemötta? Alltså man har inte ens sagt ja, att ja, ni vill att vi kan träffas. Och det tycker att det här är skandal. Alltså det här är förnedrande, alltså det här, detta sättet under all kritik. I två år kämpar föreningen för att få behålla lokalen. De demonstrerar och försöker få politikernas hjälp att hitta en annan lokal. De överklagar också till hyresnämnden, men det enda de åstadkommer är att utflyttningen skjuts upp i några månader. Då känner man sig ja, det är maktlöst. Så tog vi beslut att okej, okay, vi kan inte göra någonting. Vi har samlat namnteckning, alla har skött sig, alla var riktigt trevliga och bra. Men vi har inte möjlighet att kunna fortsätta här. Det finns ett beslut och vi har varit vi har anlutit en advokat. Han skrev till nämnden och enligt lag eh, hyresfärden har rätt att inte förlänga kontraktet till oss. Den 24 november 2008 ger föreningen upp. Då gjorde vi, vi har rensat, vi har allt och berättat för medlemmar att vi har inte har någon lokal nu. Vi får se hur det blir i framtiden. Så mm. lämnade vi nicklarna till dem. Då såg jag faktiskt två stycken som deras stora bara rann när vi har lämnat nicklarna. När det kom ut att de skulle stänga lokalen så blev vi skitlösna. Vi ungdomar, vi hade idéer Vi ville få tillbaka lokalen Och att det skulle bli en ungdomslokal istället för en moské Adam är en av de unga som brukar vara i lokalen på Rammels väg Eftersom han vill vara anonym har vi betytt hans röst 2008 är Adam i gymnasieåldern När han får reda på att Islamiska kulturföreningen blivit av med kontraktet Så försöker Adam och åtta av hans kompisar Få uppmärksamhet för att få behålla lokalen det blev en dålig reaktion. Till slut bestämde vi att vi skulle ha en manifestation och kalla dit media. Vi skulle tända ljus och visa att det var en plats för alla. Media rapporterar om protesterna och efteråt säger Adam att han får ett oväntat förslag. Då var det någon kille från Ofa som kom till oss och sa att de ville samarbeta och ockupera lokalen. Jag visste inte vad ordet ockupera betydde då men... Vi tyckte det var en fin idé. Antifascistisk aktion AFA är tongivande inom den autonoma miljön- och de säger sig vilja införa ett klasslöst samhälle genom revolution enligt Säpo. Vi tänkte att han var en bra vägledare. Vi satt med honom och gjorde en del att vi skulle samla ungdomar och åka till Lund. Det var en demonstration mot rasism och det var okej okay från vår sida- Alltså vi protesterar mot det som händer här. Alltså den det här lokalen tillhör ungdomar. Så ungdomar. De vill ta ut alla ungdomar här från den här lokalen. Vi protesterar mot det. För att vi får hjälp här, här nere i Moskén, det är vår andra hem. Vi uppfostrar det här. Och när Islamiska kulturföreningen lämnar lokalen den 24 november har ockupationen redan börjat. En del av ungdomar som nästan har vuxit upp där och har bott där hade inte accepterat det här sättet. Att, ja, men vad ska vi ta vägen? Så satte de in sig, nej vi går inte härifrån, det här vi brukar vara på nätten, här vi brukar vara på kvällar, här vi brukar komma på dagen, här vi brukar träffas och så, men vad ska vi träffa nu? Amar Daoud som accepterat att fastighetsägaren vill ha tillbaka sin lokal och lämnat ifrån sig nycklarna, går dit för att ta reda på vilka det är som stannat kvar. Han märker då att det inte bara är ungdomar. Sen kom lite andra, tyvärr lite andra vuxna i bilden som har vrängt bilden hos vissa ungdomar. Problemet ligger inte hos ungdomarna. Det ligger hos faktiskt några andra som har försökt, inte gentvätta, men att försökt att, ja pressa dem. Nu måste visa att ni är män och ni är och ni, och ni får det som ni vill. 16 år här, inte en enda polisgången. Inte inte en enda Mannen som pratar med SVTs sydnytt om lokalen är i 40 40-årsåldern- och har ett långt skägg. Adam berättar om en man som börjar föra de ungas talan. Sen kom det en man och, och bröt sig in i vår grupp. Ingen ville att han skulle vara med oss. Vi ville inte att han skulle vara ledare. Han förstörde allt. Mannen intervjuas i svenska och utländska medier- på bilderna syns ett bakat med texten diskriminering. Och en ung ockupant säger till P4 att de behandlas dåligt för att de är muslimer. Vill du ha det, Det är diskriminering. De har fått världspolitik mot muslimer och sånt. Det är bara det diskriminering. Men de vill inte att vi ska samlas här och något sånt. I medierna beskrivs nu det som sker som en konflikt kring en moské. Och anspelningen på just religion ska visa sig få stor betydelse för vad som senare händer- men Adam säger att det inte är en viktig fråga för honom och hans kompisar. Vi tänkte hitta på den religiösa kopplingen. Det var mannen som tog upp ordet muslim. Jag tror inte det var diskriminering. Jag tror det var mer politik. P3-dokumentär har varit i kontakt med mannen som valde att föra de unga killarnas talan. Men han vill inte medverka. Han har berättat att han lagt det här bakom sig och vill inte att konflikter skapas i Rosengården igen. Vad ska ni ta vägen nu om om ni inte får vara kvar här efter idag? Vi kommer åka på gatorna. Vi vet inte, kanske vissa kommer bli knackade, någon kommer bli röka. Någon kommer kasta stenar och sånt där. Vi vet inte hur det kommer bli senare. Alltså vi vet inte vi ska samlas. Ockupationen pågår dag efter dag. Den 30 november, en vecka efter att den startats, firar nationalister i Lund Karl XII stöd. Adam tror att det är den dagen som de uppfyller sin del av dealen med killen från AFA. Vi åkte två minibussar till Lund och var med på en demonstration. De bjöd in oss efteråt och det var mycket alkohol. Men vi dräck inte. Hela eftermiddagen så har det samlats flera hundra vänsterdemonstranter som har protesterat mot att nationalisterna demonstrerar här idag. Tidigare i eftermiddag så försökte de här vänsterdemonstranterna springandes ta sig fram mot den samlingsplats som nationalisterna hade vid järnvägsstationen. Men polisen satte in ganska stora insatser för att skilja dem åt. Tillbaka i Malmö får Adam och hans vänner hjälp med ockupationen. Då kom en massa aktiva och killa och såg med oss i lokalen. De kom från många olika ställen, några från Lund, någon från Helsingborg. Polisen kom och pratade med oss en gång medan vi såg där. De lovade att inget skulle hända, men de ljög ju. Ockupationen fortsätter vecka efter vecka. Fastighetsägaren prövar att stänga av vatten och el för att ungdomarna ska ge sig. Och de polisanmäler också ockupationen. Men fortfarande väljer polisen att avvakta med utrymning av källarlokalen. Det kan ju bli konsekvenser så att säga vid, vid ett ett avlägsnande. det minns gode kommer ihåg fjoåret 2007 med de händelserna vi hade i här där det blev konfrontation med polis. Och ni är alltså rädda att det här ska hända igen? Ja, rädda och rädda, men vi gör ju alltid taktiska bedömningar. När polisschef Börje Aronsson tvekar att ingripa men i mitten på december bestämmer han sig för att hjälpa fastighetsägaren att få tillbaka sin lokal. Ungdomarna ska ut. Alltså med tanke på historiken och att jag kände stadsdelen väl och jobbat här i, i, i många år va, så visste jag eller jag hade i stort sett klart för mig att eh, när vi stänger här, när vi kommer att avhysas så, så kommer det att bli bråk, det kommer att bli stökigt. Va. Men jag kunde ju inte i mina vildaste fantasier trots att jag hade den erfarenheten jag, jag har, så att säga från stadsdelen, att det skulle urata på eh, detta sätt. Och vi ju den källarmoskeen, eller den lokalen, en tidig tidig morgon. Och då var det ett par starka krafter där, va? tillsammans med x antal ungdomar. När själva ockupationen avbröts klockan 0800 befann sig tre ungdomar inne i lokalen. De avlägsnades därifrån... Lugnt och stilla Med medtogs inför förhör till polishuset. När polischefen Börje Aronsson intervjuas i P4 den 15 december 2008. Av en slump är Adam inte i lokalen när polisen kommer. Jag vaknade klockan sex en morgon och gick hem för att duscha. Då fick jag samtal. Hundar och polisen har kommit in. De arresterar oss. Jag sa, skämtade med mig. Sen börjar jag höra hundar i bakgrunden. Därefter påbörjades en förspikning av lokalen. Man stängde igen lokalen. I samband med detta när det påbörjades så kom det ett större antal förträdesvis ungdomar. Men även några vuxna. Cirka 30-tal. När ockupanterna körts ut stannar en liten polistyrka kvar. Men de ska visa sig var för få. Alla blev igen. Vi hade ett nätverk på sms, säkert 40 personer. Så vi smsade och skrev att det hade blivit arresterade av polisen och att lokalen var attackerad och alla kom ner. Dessa försökte då storma. När platsen var avspärrad och förspikning hade påbörjats, då försökte de här cirka 30 personerna att ta sig in igen. Och då vet jag att det där uppstod någon form av konfrontation. Och det är nu polisen gör ett ödestigert misstag. Och sen trängde de sig in igen i lokalen. Och så var det någon polis som tryckte på sitt larm. Och sen när en polis trycker på larmet- ja, då kör alla i stort sett va. Och det var i det sammanhanget i vidgång nummer två- som polishunden kom in i lokalen. När lokalen användes som moské fick man inte ha skor på. Men nu kliver polisen in med kängor. Och de har med sig en hund. Bilderna kablas ut i media- och trots att mattor och koraner är bortplockade så väcker det här starka känslor. Amadaud igen. Enligt islam, grisar och hundar, de är inte riktigt respekterade om man säger så här. Och så ha hundar i moskejen, de hade eldat på detta. Alltså nu har de tagit hundar i moskéer till ungdomar. Och då ungdomarna uppfattar detta här i ren provokation. Trots att den här är inte är moské längre. Trots att man har lämnat nicklar. Att det här är en vanlig lokal som alla andra lokaler. Men det finns tyvärr lite sånt som har, faktiskt har eldat upp stämningen. Jag känner mycket besviken av polisen. Jag känner besviken av politikerna. Och faktiskt jag undrar varför politikerna behandlar oss på detta sätt. Mannen som valt att föra de ungas talan uttalar sig i media igen. De har faktiskt fråga om eh, invandrare inte regler, filier inte regler. Var har inte vi följat regler? Vi respekterar Sveriges lagar, vi respekterar alla poliser, men de respekterar inte oss. Och vad kommer hända nu då? För nu är, ju, nu är det igen spikat här. Ja, vi kommer att stanna här och hålla oss som helst. Alltså. Du ska det här? Ja, vi kommer att delta här och stanna hålla oss som Nu kommer gå härifrån. De vuxna och de unga tänker inte ge sig. Och när Börje Aronsson märker snart att han felbedömt situationen– –för unga från hela Malmö strömmar till härrgården. Då fattar Börje ett beslut. Det var så farligt där för oss att arbeta med, med tanke på alla höga hus runt omkring. Så att där tog vi ju beslut en kväll. Så att vi fick kött dit, jag tror det var tiotal containrar som vi ställde för– –så att man inte skulle kunna ta, ta sig in igen– och då ökade du motståndet ännu mer så att det trappades ihop här hela tiden. Klockan är två här i Ekot. Det är bråket i Rosengård i Malmö just nu. Det började under kvällen i en käll, vid en källa lokal som används som moské som har varit ockuperad i tre veckor. Under kvällen skulle polisen blockera lokalen med container och attackerades då av ungdomar med fyrverkeripjäser bland annat. Det är natten mellan den 17 och 18 december. Det har gått en månad sedan tvs avslöjanden om kackelackor och mögel Och tre veckor sedan ockupationen av källarlokalen började. Och nu blir det bråk. För någon timme sedan hade en stor grupp ungdomar samlats kring en bensinmack och kastade sten mot poliser och väktare. Minst två personer har gripits, flera är omhändertagna. Enligt polisen brinner det också på flera platser i Rosengård. Extra poliser kallas in, utrustade med hjälmar, sköldar och hundar. Och nu ökar motsättningarna snabbt mellan polis och människor i området. Stor bråk i Rosengård i natt. Det är deras sätt att visa att de gillar inte läget. Men samtidigt som räddningstjänsten säger att folk slängde sten på dem så pass att brandkåren slutade åka till bränder som inte hotade människoliv så säger många i Rosengård att polisen har använt övervåld. Jag har sett från balkongen att polisen gick på dem med batongen och sånt. Massa poliser slår på folk och, och det är ungdomar det är, de uppfattar som varför ska göra det mot mig. Adam och hans kompisar sover nu i ett tält som de lånat av scouterna. Där blir de hjärnskadade säger Adam. De har blivit slagna, de har inga rättigheter och media skriver inget bra om dem. När vi var där i tälten kom AFA och sa vad ska vi göra nu? Eh, några tyckte vi skulle göra en reaktion som visade verkligen att vi var starka. Vissa sa att det är ändå svart där. Ingen kan hitta jobb, ingen kan få lägenhet. Man kan lika gärna bränna ner skiten. Sen började man ju elda. Det var ju ett sätt att, så att, säga, då, att markera sitt, sitt missnöje. Man brände ju ner i princip samtliga sophus på, på här gården Och Så satte man ju dit containrar istället. Va? Och, eh... Och de tände man ju också eld på. Där stod en container precis i infarten rammades mitt för skällmackarna. En vit container, minns jag. Det var. Man satt dit, jag vet inte varför. Den containern den brann i princip som någon form av symbol dygnet runt x antal veckor. Och vi lät den containern brinna för då var det någon form av alltså att de fick liksom visa och eh, markera. Klockan fem, studie ett är tillbaka. Först om våldsamheterna i Malmö stadsdelen Rosengård. Det brinner, bilarna brinner och kontajner brinner. Oroligheterna i natt i Rosengård var de värsta- sen polisen i måndags utrymde en ockuperad källarmoské. Bilar och släp eldhärjades och flera personer- kastade sten och hemmagjorda bomber mot polis- och räddningstjänst. Det är den 18 december 2008- Nyheten om att det är bråk mellan unga och polisen på härgården har spritt sig och uppemot hundra unga är nu här. Dagtid så var det lugnt på härgården men framåt eftermiddagen och kvällen så samlades ungdomarna där uppe. Dels dom som var kriminella och som var tongivande men där kom ju ungdomar från andra stadsdelar och från andra delar av Sverige och sen så startade ju då så att säga det här kriget varenda kväll i princip. Men det som började som en protest kring den stängda moskén verkar ha utvecklats till något annat. Allt som händer nu handlar inte om källarmoskén. Jag tror det handlar om personer som är arga på polisen. Eller som lättare sagt hatar polisen om man säger så här. Unga från hela Sverige har kommit för att bråka. Och bara några dagar efter att polisen kört ut ungdomarna från den ockuperade lokalen så har närpolischefen Börje Aronsson tappat greppet om situationen. Sen kunde vi också konstatera att eh, grupperingar som, som AFA, bland annat eh, ungdomar då, som inte bodde i Malmö överhuvudtaget, utan man kom, ja, det var ungdomar från Vällinger, Skarnö, Falsterbo, och Helsingborg och överallt som ingick in i den organisationen. De uppträder mer militäriskt och taktiskt. De hade bomber, de hade rörbomber och bomber som var bakade i upp, uppskurna tennisbollar. Alltså att läget skärptes ju oerhört så det gjorde. Och att de skulle blanda sig i detta, det fanns inte med i polisens planering. Antifascistisk aktion AFA i Malmö anser inte att det som sker i Härgården är i upplopp. I ett pressmeddelande skriver de att de många bara försvarar sig mot polisens attacker. De pekar på de sociala problemen, trångvårdheten och den usla standarden i lägenheterna. Det här har politikerna struntat i, menar AFA. Och de unga som kommit till härgården är bara engagerade Malmöbor. Men det håller inte Henrik med om. Vi hörde någonting var på gång i Rosengård. Det hände saker, det var upplöst i media och vi ville vara delaktiga. Henrik vill vara anonym och vi har bytt ut hans röst. Han kommer från en av Malmös välbärgade kranskommuner och under kravallerna 2008 är han i gymnasieåldern. Ja, vi kände ingen som bodde där. Vi hade läst någonstans att det fanns en moské men det skedde vi. Vi tänkte bara åka dit och ställa till det. Henrik och kompisarna kollar forum på nätet för att se var i Rosengård det ska bli våldsamt. På dagarna är de hemma och innan de ger sig ut på kvällarna laddar de och sätter på sig skydd. Det är polisen som är fienden. Ja, polisen var lika jävliga som demonstranterna men det var kaos. Det är det värsta jag varit med om. Det var massa huliganer och gängmedlemmar. Det är inte första gången Henrik bråkar med polisen. Han och hans kompis gäng söker upp det han kallar tillställningar där det kan tänkas bli bråk. I Sverige eller utomlands. Henrik säger att många tror att han är med i AFA. Men de har fel. Han tillhör ingen gruppering alls. Jag är inte minst intresserad av politik. I grund och botten så handlar det om att bråka och så är det för de flesta. Man vill vara där det sker. De unga klarar sig undan polisen genom att springa in på gårdarna enligt Henrik. Och polisen har stora problem att ta fast dem som kastar stenar och bomber. Ett stort antal personer var enligt Malmö polisen inblandade i oroligheterna för andra dygnet i rad i stadsdelen Rosengård under kvällen och natten. Men bara en person greps och är misstänkt för våldsamt upplopp. Alla hade nycklar och sånt i alla källaruppgångar och trappor och de så sprang de ner och kom upp i andra ändar och så bytte man kläder med, och med varandra. och sen vi fick det. det var oerhört svårt att få lagföring och oerhört frustrerande för personalen. Och börja Aronssons personal får allt svårare att hantera situationen. Man kan tänka sig att gå och på härgården i tio timmar. Man vet att man kommer att bli angripen en, två, tre gånger under sitt pass. Men man vet inte när det kommer, varifrån det kommer och hur det kommer. Så givetvis blir vår personal spänd också. Det blir ju aggressivitet och, och sådana saker. Va? Och, det, och det är liksom det... Som jag då, jag då tycker är jobbigt för vi hade väldigt ung personal, oerfaren personal, nyutbildade poliser som kom från småboyliga hem och annat och som eh, föräldrarna har kurlat framför alltid. Va? Och så kommer man upp på härgården och så ska man då hantera detta. Det finns ingen som klarar det egentligen. Eftersom polisen i Malmö och Skåne inte får stopp på våldet fattas beslut om att skicka förstärkning. Ulf Semper är polismästare i Malmö. Det är våld som poliserna som var där möttes av- var så enormt kraftigt att eh, ordinarie polispersonal- kunde inte hantera detta. Utan vi eh, använde oss av den på den tiden bäst utbildade- bäst utrustade och mest kompetenta personal vi hade. Det som eh, kallas för Särskild Polistaktik, SPT. Särskild Polistaktik, SPT, går ut på att polisen- genom bland annat kommunikation- ska minska risken för konflikter vid demonstrationer och fotbollsmatcher. Men de här poliserna är också beredda på det värsta. Och de har fordon som kan tåra stenkastning. I Rosengård 2008 fungerar taktiken inte som polisen tänkt sig. De trycker tillbaka ungdomarna, men sen finns det inga poliser där som kan hålla ställningarna. Man vill lämnar området så är åter till ungdomarna... De som bråkade och kastade sten och kastade bomber, de återtog det, det området som vi då hade lämnat. Och så påbörjades ny kraftig våldsanvändning från ungdomarnas sida med hemmagjorda rörbomber. Och då gjorde vi nya ingripanden och återtog området och så böljade det här fram och tillbaka. Hela tiden poliser som piket. Bussar och poliser som har eh, kört in i området och eh, ibland har de gått in i husen för att leta efter ungdomarna och sen har de kört ut och hela tiden det har varit liksom eh, sådana här lek. <laughs> och nu får polisen hård kritik för sitt sätt att jobba. Vad tycker ni om polisens agerande då? De kan ha lite rätt men alltså det, för det mesta är det inte rätt att de måste på en tioåring igår framför mig. När polisen gör så vi ska, vi ska bränna och sånt. Vi måste göra så för polisen ska inte komma hit igen till Rosengård. Det var en katastrof. Det var en fullständig katastrof var det. Ingen av oss, vi kunde inte hantera det heller. När polischefen börjar Aronsson igen... Alltså det säger jag utan att blinka va. Vi hamnade alltså, vi i mörker i mångt och mycket va. Alltså med strategier och taktik och ska det vara tuffa tag eller ska det vara dialog eller ska det vara en blandning och, och sånt här va. Så, att, så det skiftade hela tiden i Och sen då att man ständigt pumpade in ny polispersonal från hela Sverige egentligen va. Som inte hade en aning om detta va? Hur ska vi arbeta här? Och Börje Aronsson är kritisk till sina chefers beslut att sätta in den särskilda polistaktiken. Alltså, konceptet fungerar inte bland hus och boende och mörker och, trä och träd och sånt här. Va? Så att, och där blir ju polisen utsatt oerhört för, för mycket våld. Det är totalt misslyckande från polisens sida. Medan polisen förgäves försöker stoppa våldet i bostadsområdet Härgården står en kvinna i stadshuset inför en annan sorts kris. För min del så började det här på, på, på allvar med att vi hade en middag för kommunfullmäktigeledamöterna som vi har varje år som en liten julavslutning. Det är en trerättersmiddag, efter den så sitter man och lyssnar på lite musik och under tiden som vi gjorde det så fick jag ett sms från en god vän till mig som jobbar på Säpo- och han skrev någonting i stil med att har ni sett att det är kravaller ute i Rosengård att det här kan nog bli allvarligt. 2008 är Julia Branting stavschef i Malmö kommun. Hon är den högsta politikern Ilma Repelus högra hand. Alla kommunens politiker och tjänstemän, höga tjänstemän var ju på den här middagen. Och vi sa till varandra att vi skulle nog ta och gå hem och lägga oss för att om det här skulle utvecklas åt något håll som, som krävde att vi skulle... Ja, snabbt kunna fatta politiska beslut eller så så, så, så var det inte bra att ha varit uppe för länge kvällen innan. Men riktigt alla är inte på middagen. Ilmar Repalu är just nu på väg till Galapagosöarna i Sydamerika. Han går knappt att nå under en av stadens värsta kriser och Julia Branting får agera som hans representant. Och det står snart klart vad som är hennes största problem. Redan innan vi visste vad det här handlade om så blev det ganska snabbt stora rubriker i media för att det fanns bilder på brinnande föremål. Det blev ganska tacksamt att skildra i media så att bilderna på det brinnande rosen Rosengård kablades ut över hela världen. Det var ingen som brydde sig om att förklara de här ganska komplicerade sammanhangen, vilka grupper det var som hade kommit. Julia Branting inser att bilden som nu sprids av Rosengårdskravallerna i bland annat Al Jazeera kan vara farlig. För 2008 är det bara några år sedan Gyllandsposten publicerade bilder på profeten Mohammed med en bomb i turbanen. Och dessutom har den svenska konstnären Lars Wilks avbildat Mohammed som en rondellhund. De här karikatyrerna har i flera år väckt starka protester i stora delar av den muslimska världen. Det är tredje dagen i rad som Pakistan sett våldsamma upplopp på flera håll. En åttaårig pojke fick en kula i ansiktet och dog och två unga män dog av skottskador. De senaste tre dagarna har fem människor dödats i kavaller. Efterdyningarna av Mohammed-karikatyrerna i Danmark det var ett samhällsklimat där man medier hade vans att publicera bilder av brinnande städer inte i Sverige utan utomlands. Och att det då var en konflikt mellan olika religioner eller mellan olika kulturer. Och det fanns också krafter i Sverige som gärna ville måla upp det som att detta var en sådan konflikt. Nu har den 300 kvadratmeter stora lokalen på Rammelsväg 41 som ibland användes som en moské, hamnat på världskartan. Den påstås då i centrum för en religiös konflikt och Julia Branting menar att flera saker bidrar till det. När lokalen hade utrymts så var det en man som tog på sig ett ledarskap för den här ungdomsgruppen. En person som, som slog an i media, som blev väldigt mycket intervjuad i början. Och han ledde bland annat fredagsbön på presenning som man hade brett ut utanför den här lokalen. Så att det blev ju en bild av väldigt unga pojkar som leds av en man med ett ganska stort skägg och tydliga attribut eh, som, som ser ut som, som man är väldigt religiös. Dessutom sprids nyheten om hur polisen utrymt lokalen. Det gick väldigt mycket rykten om den här, eh, vad som hände i Malmö, även internationellt. Och de rykten som spreds, de handlade ju om att polisen hade stormat en moské och gått in med hundar. Och det var oerhört viktigt att få stopp på ryktena, för att annars så riskerade man ju en utveckling där människor skulle dö. Stabschefen och andra från kommunen sitter i möten med de specialutbildade poliserna. Och de poliserna föreslår ett samarbete med muslimska företrädare från Stockholm- Problemet var bara att de muslimska organisationer som de hade pratat med i Stockholm de fanns överhuvudtaget inte representerade i Malmö. Medan de muslimska organisationer som fanns i Malmö, till exempel den stora moskén de hade man överhuvudtaget inte haft någon kontakt med. Så att det var lite friktion mellan oss och polisen. Julia Branting och en politiker protesterar. Och istället bjuds elva imamer från Malmö in till ett möte som blir helt avgörande för vad som sen händer. Vi hade som tur att Said Azam fanns i rummet. Han har väldigt stort förtroende i den muslimska världen och han hade direktkontakt med Al-Jazeera. Said Azam jobbar med familjerådgivning och är frilansande imam. Nu under kravallerna har Al-Jazeera frågat honom vad det är som händer i Malmö bild kommer till dem att äh, polisen hämtar hundar inne i musken och i, hund kan inte bli i musken. Äh, de som har försikt brinner och så, de kommer också till utomlands äh, tv och så och börjar prata att och, äh, Sverige de mot muslimer och polisen mot muslimer och också äh, kommunen och så. Sayed Azam är orolig över reaktionerna utomlands. Men liksom flera andra på mötet har han svårt att förstå varför polisen använt hund i det som varit en moské. Sayed Azam lyssnar därför noga till det polismästare Ulf Sempert har att säga. Vi förstod ju efter att det hade väckt starka känslor- med tanke på att vi använde hund i det som man visade uppfattade som en källarmoské. Och för mig blev det så naturligt att då- Be om ursäkt för att vi använder oss av tjänstunden på det sättet utan att tänka den tanken. De gör lite fel. Polisen kommer med hund och så. Och det är bara några pojkar och ungdomar så behöver inte så mycket. Så. Och polisen de sa förlåt efter. Och nu vet Saeed Azam hur han ska förklara för Al Jazeera vad som händer i Rosengård. Så musiken slutar efter att vi tar på alla mattor och alla... Koran och så. Och allt funkar bra och finns inte någonting mot islam eller mot muslimer. Och detta är som är viktigt. Så att polisen bad mycket tydligt om ursäkt och, och sen så kunde han gå ut ur rummet och ringa och blev Direkt intervjuad av Al Jazeera i direktsändning. Och så gick han tillbaka in i rummet och så lyssnade han lite till. Och så gick han ut ur rummet och så blev han intervjuad igen. Al Jazeera sänder intervjun med Said Azam och hans budskap. Det är inte ett religionskrig som utspelar sig i Rosengård. Och Julia Branting kan andas ut. Och tack vare detta så lugnade sig de här ryktena väldigt snabbt. Utan sig så tror jag att vi hade stått inför en mycket värre situation. Det här hade blivit en fråga som kunnat bli väldigt stor internationellt och som på ett helt annat sätt hade blivit det svenska utrikesministerns ansvar. Det är det värsta som har slagit mig direkt från början. De som har moske. Och då, då knippar man direkt islam. Utomlands är nu bilden spridd att kravallerna i Rosengård inte är ett religionskrig. Men i svenska medier nämns ständigt ordet källarmoské. Trots att det är många ungdomar utifrån som kommit för att slåss. Oroligheterna i Malmö fortsätter i natt. Det började i måndags när polisen utrymde en källare som har använts som moské i stadsdelen Rosengård. Bråken som började med stängningen av en har upprört många i stadsdelen. Men varför har den här källarmoskén blivit en så laddad fråga? Amadod från Islamiska kulturföreningen, som hyrde lokalen där allt började, är orolig över det som sker. Jag kunde inte sova några dagar. För jag var nästan talisman för Islamiska kulturföreningen. Eh, och då när man säger källarmoskén, orsak till detta, källarmoskén, då betyder det att jag är anklagad. Amadod funderar mycket på vad rapporteringen kan få för konsekvenser. Jag har tänkt på islam och muslimer. Alltså det är nog med den här småtskastningen, det är nog med de här fördomar om islam och muslimer. Det är nog med att muslimer är inte är produktiva, att de inte engagerar sig i sitt samhälle och så vidare. Det är därför jag sa okej, okay, nu måste jag ta tag i detta. Polisen kunde inte göra någonting efter flera nätter och flera dagar. Amarod är också med på mötet där polismästare Ulf Sempert ber om ursäkt för att polisen gått in med hund i lokalen som vissa fortfarande uppfattar som en moské. Och det ska visa sig att det inte är främst polisen som får stopp på våldet. När vi satt på mötet på, i mitt sammanträdesrum så sa så också de företrädarna att nu ska vi gå ut och se till att tillsammans med er skapa lugn i området. Jag har samlat 40 stycken. Jag sa, idag vi måste bli 100 personer. Och då ringde jag till polisen. Du, jag kommer att hjälpa er i natt. Och vi kommer att märka oss med en band. Blanda inte oss med de andra. Så bara ta det lugnt. Gå ut från området. Låt dem brinna. Gå ut ni bara. Stå på kanten. Då sköter vi resten av detta. Och då gick många vuxna ut. Man klädde sig i vita armbindel för man skulle känna igen varandra. Och, och hjälpte oss- –att skapa lugnet. För de tog dem den ytan som vi inte höll när vi drog oss tillbaka. Så till oroligheterna i Rosengård i Malmö som lugnade ner sig den gångna natten– –bland annat beroende på att fler poliser och vuxna var ute på gatorna. Faktiskt första kvällen kom vi på 80, 80 stycken och då hade vi patrullerat. Alla barn måste vara hemma klockan sju. Och då gjorde vi detta så att alla fortfarande har lyssnat, och sen engagerar vi. När vi kommer förbi, kom ner och följ med oss på denna tåget. Och de var så, men det här vi väntat på, att vi alla är trötta, alla vi gillar inte, barnen är oroliga fiverkari, man känner sig den här krigsbilden kommer igen och väcker, man kan inte sova på natten man, kan inte, alltså man känner sig, det här är inte Sverige, det här, det här är mordom vi måste göra någonting. Och till ikväll har de muslimska föreningarna uppmanat fler vuxna att komma ut och hjälpa polisen att stoppa eventuella bråkmakare. Vi kommer gå precis som vi har gjort igår men i lite större omfattning lite bättre organiserat. Och Nästa kväll lyckas Ammarod samla dubbelt så många nattvandrare. Först vi gick 200 med en lång grad, med två meter emellan bara för att markera att hela Rosengård och hela Sverige är med oss. Sen ran allting ut. Det, det blev inte mer oro utan de här dagarna med mycket, mycket våld mot polisen. Mycket oro i området, mycket eh, otrygghet för de boende. Så, –så blev det en helt annan situation när de eh, vuxna i området gick ut och tog tag i sitt område. Men Adam, som är en av de unga som startat protesterna på härgården, har en annan bild av vad som händer. Adam och kompisarna bryr sig inte så mycket om de nattvandrande vuxna. Det är annat som får dem att tröttna, säger Adam. Vi tänkte aldrig att det skulle bli så stort. Vi tänkte inte på att eh, någon kunde skadas– det var som en mur mellan oss och polisen och de var på andra sidan. Kompisgänget har bott i helt i en vecka- eftersom de bestämt sig för att inte gå hem för förrän allt är över. Och Adam börjar känna att allt går över och till slut ger de upp. Det tog slut för att det blev för mycket. Nu räcker det. Vi förstörde polisbilar och de kriminella kom med tegelstenar och kastade på polisen. Det kom kommit till en gräns. Det var poliser allt också och det gick inte- efter de senaste bråken i stadsdelen Rosengård i Malmö kom idag just justitieminister Beatrice Ask på besök för möten med polisen och representanter för lokala föreningar. Runt jul har oroligheterna i bostadsområdet Härgården lagt sig. Och nu vill politikerna prata om hur sådana här kravaller ska undvikas. Många har av sig till Börje Aronsson som 2008 är närpolischef i Rosengård. Det var Beatrice Ask, Nyamco Sabon, ni träffade jag vid ett antal tillfällen. Jag hade kontakt med Mona Salin som var oppositionsledare vid den tiden för Socialdemokraterna. Hon ringde på telefon och vi hade långa diskussioner. Nästan alla, jag säger inte alla, så sa de om du får ännu mer resurser bara, om du får ännu fler poliser så sa jag det hjälper inte. Alltså som närpolischef så vill man ju givetvis ha mer Folk som jobbar hos sig, absolut va. Men det var ju inte fler poliser som är lösningen. Utan det var ju den här segregationen, utanförskapet, hopplösheten hos många, att de inte kommer komma in i samhället. Men diskussionerna i media kommer inte främst att handla om levnadsvillkoren. För bara en månad senare tar debatten om Rosengård en helt annan vändning igen. Extrema islamister får allt större inflytande i Malmö stadsdelen. Rosengård- hävdas idag i en rapport som Försvarshögskolan har gjort på regeringens uppdrag. Det är regeringen som beställt rapporten från Försvarshögskolan- och syftet är att få mer kunskap om våldsbejakande extremism. Forskarna kommer bland annat fram till att kvinnor som inte bär slöja trakasseras- och att det finns flickor i Rosengård som blir bortgifta med tvång. Forskarnas rapport beskriver bland annat hur radikala islamister som tillhör källar moskéer i Rosengård predikar isolering och agerar åsiktspolis. Återigen står källar moskéer i Rosengård i fokus. Och särskilt radikal sägs den vara som höll till i lokalen som ockuperades i december 2008. Där har man enligt rapporten haft koranskolor och trakasserat människor i området. Eller då att jag håller på att packa ner mina saker och flytta härifrån av den här lögnen som finns. Alltså ren påhit. Amadod från Islamiska kulturföreningen som hyrde lokalen känner sig personligen utpekad. Jag har faktiskt gått till Rosengård och frågat dem: "Har ni sett någon muslimsk flicka som gift sig eller med tvång har gift sig när hon var 13-14?" Eller 10, eller 15, eller 16, eller 17. Inte en enda. Det kom från hon som jobbade på skolan där. Det var en, en, en enda tjej som har en romisk ursprung. Men hur kan det komma i sån rapport? Men det är inte bara Amar som ifrågasätter rapporten. Socialdemokraten Andreas Konstantinides tonar samma dag ner slutsatserna. Jag har blivit kontaktad av en kvinna där hon berättade att de har tvingat mig att börja slöja. Men det var ju en enstaka händelse. Sen, hur omfattande är detta? Studien det är för begränsad för att dra några slutsatser. När polischefen Börje Aronsson är en av de officiella personer som kontaktats av forskarna på försvarsskolan. Och även om han haft kontakt med föräldrar som är oroliga för sina barn, så säger Börje Aronsson att det kan röra sig om rykten. Jag vet att det var ungdomar med anledning utanför utanförskap att man inte kom in, att man fick en fast punkt i vissa föreningar och fick ett värde där va? Och utifrån och blev respekterade. Och jag hörde ju också att det var ungdomar då som lämnade Rosengård och åkte hem till sina så att säga före detta hemländer och stred och i guerillarrörelser. Ja. Men det var aldrig så att jag direkt kunde sätta papper i maskinen och skriva utan det, var, ja, det kan ju ha varit rykten också i sig. Va? Dagen efter att Försvarshögskolans rapport släppts- kommer en våg av kritik från forskare i Lund. Bland annat för att rapportförfattarna bara pratat med officiella personer- från till exempel skola och polis- och inte med någon på gräsrotsnivå. Man kan alltså, tycker jag, inte göra en sån här rapport om man ska studera ett fenomen- utan att tala med några som representerar det fenomenet. Försvarshögskolan försvarar rapporten- och säger att de har med uppgifter från religiösa församlingar- Åtminstone andra hans uppgifter. Varför har man valt att inte presentera det? Det, det, det är känsligt och det är kanske ganska få, medparten är på sekundärkällor. Men när de kritiska forskarna i Lund vill titta närmare på de uppgifterna så går det inte. Det är omöjligt att granska den kritiserade rapporten från Försvarsökskolan för underlaget har förstörts. Mm. En annan kritisk forskare är Margareta Popola- doktor vid Malmö högskola. Hon har bland annat skrivit en avhandling om härgården- och under och efter kravallerna i härgården- undersöker hon varför unga kastar sten på räddningstjänsten. När hon läser Försvarshögskolans rapport blir hon fundersam. Och mycket av de historierna som då beskrevs- jag som har jobbat på området under lång tid- det var inga nya historier för mig- Alltså de här historierna, många av de här historierna, de är ju recyclade hur många gånger som helst. Ibland är det samma historia som berättas liksom, ja det berättas 2005 och sen så vill man berätta något riktigt bedrövligt om hur de här männen till exempel beter sig och hur radikaliserar. de är. Så berättar man samma historia 2006 och sen berättar man 2008. Och sen hamnar det i en sån här slags säkerhetsrapport till slut. Men det är samma historia. Och jag säger inte att historierna i sig är felaktiga. Utan det säger att du kan göra en hörn av en fjäder om du vill. Det betyder inte att saken inte är sann. Det finns ju ett korn av sanning och en hel del stämmer säkert. Men jag förbehåller mig att vara väldigt skeptisk till resultaten. Men trots kritiken mot rapporten i Sverige får en ändå stor medial spridning utomlands. Och uppgifterna når också högerpopulistiska Främskrittspartiet i Norge. Och partiledaren Siv Jensen bjuds in till SVT's program Debatt. Så kan också Oslo och andra stora byar i Norge närma sig de tillstånden som vi nu ser i Malmö. Vår utryckningspersonal inte tör att köra in i enkelte bydelar i Malmö- vår sharia-loven har overtatt fullständigt och vår svensk lov är satt i sida. Ja, Siv Jensen, eh, Malmö som ett skräckexempel. Eh, vad bygger du detta på? Jag har först och främst läst denna rapporten från den svenska forskarskolan, bestilt av den svenska regeringen. I början av februari 2009 börjar rättegångarna. Polisen har försökt utreda vilka som kastat stenar och bomber under upploppen. Men eftersom det varit svårt att ta fast dem blir åtalen få. Bland de som döms finns bland annat två som ockuperade lokalen. Och en kille döms för att ha burit tomflaskor som skulle kastas på polisen. Men en rättegång ska komma att få väldigt stor betydelse på ett sätt som polisen inte tänkt sig. Det blir rättegång mot en 18-åring och en 21-åring som ska ha varit med i kravallerna i Rosengård där en moské fick stänga strax före jul. Två killar med olika bakgrund kommer upp i rätten samma dag. Det har gått sju veckor sedan kvällen den 18 december då upploppen nådde sin kulmen. Tobias Barkman är journalist på Sydsvenskan och han följer förhandlingarna i Malmö tingsrätt. Det handlade ju om en av de här mest intensiva kravalldagarna. Och eh, polisen hade ju då lyckats ringa in, tyckte man då. En eh, vänsteraktivist som eh, är känd kriminell och en eh, boende i området som även han... Och koppling till kriminella men i en annan gruppering då, i, i mer gängkriminella kretsar. Killarna åtalas för våldsamt upplopp som de ska ha hetsat andra att kasta stenar, fyrverkeri och slangbomber mot polisen. 21-åringen ska ha kastat en cementplatta i huvudet på en polis också. Det är framförallt om den ena killen, en 21-åring, som rättegången handlar. Enligt polisen är han identisk med en person som de kallar för randiga tröjan- en kille med randig tröja som ska ha fått andra att bråka och som kastar sten. Mot dem fanns då en film. Filmar inifrån en polisbuss. Det är det bilar också. Ja, nu är några bilar. Den 18 december 2008 kör ett antal polisbussar runt på Härgården för att stoppa bråken. I varje buss sitter en deltagrupp med åtta poliser. De här bussarna försöker omringa några av de som bråkar men de misslyckas och får istället bomber och stenar kastade efter sig. En av gruppcheferna får en sten på hjälmen och han berättar under rättegången att han ser i ögonvrån att det är killen de kallar randiga tröjan som kastar. Och för att bevisa att 21-åringen som sitter i rättssalen i Randia-tröjan så börjar åklagaren spela upp en video som poliser i en annan buss har filmat. Då genom eh, tingsrättens högtalare in i salen då, så, så hörde man ju då hur de kommenterade att här har vi Randia-tröjan. Det var ju då den här personen som de hade tyckt var extra aktiv i kravallerna. Hur kommer hon att göra? Här är han randia igen. Så jävla aktiv. Hur honom på något jävla sätt alltså. Då man nästan eh, bara jaga honom ja, alltså. Ja, vita skor, Annie, tror Eller filma honom. Han har ingen mask, så vi kan honom. Och när Tobias Barkman hör vad poliserna kallar de unga- så förstår han att den här storyn inte längre handlar om de två åtalade killarna. Ja, det första jag gjorde så var ju att så fort det blev ett litet avbrott i den här förhandlingen- var ju att försöka lägga beslag på filmklippet. Och eh, när jag hade säkrat det klippet så förstår jag att det här kommer ju få konsekvenser. Den lilla apgäven, Nu är ni komna till fel kommun, jävlar. Ja, så pratade poliser om folk i Rosengård i Malmö när de var på väg ut för att försöka stoppa kravallerna innan jul. Och allt fångades på film. Jag håller med han, gubben på ICA-Vällingen. är ni komna till fel kommun, ett jävlar. Klockan är strax innan halv elva på kvällen den 18 december när den här konversationen utspelar sig i en polisbuss på väg till Rosengård. Och du kommer? –Jag har bara hela tiden. –Lille jävla apjärbelar. –Jag har ha steril med kvällen. han ska ha sig så med stryk kan stå på benen. –Det här är en till och vilt. –Alltså det här är förfärligt, jag är... Det är polismästaren i Malmö, Ulf Sempet, som är bedrövad. Och jag kan egentligen bara be de här ungdomarna om ursäkt. Så här ska man inte uttrycka sig. Det är uttryck för människor som vi och svensk polis inte står för. Uttalandena inifrån polisbussen väcker starka reaktioner. Och fokus vänds från rättegången mot de två killarna till att handla om rasism inom polisen. Samma kväll handlar SVTs debatt om just det. Ulrika ja, Hälst från Riksboligstyrelsen. Vad är det värsta av det här du hör? Jag har varit arg hela dagen och, och, och så besviken. Och sen nu ikväll så, i kväll så är det i en sorgsamhet. Nu när jag ser det här då blir jag lika upprörd igen. Den typen av attityder, den, det är värde det står för. Alltså det är inte välkommet inom polisen. Justitieminister Beatrice Ask anser att polisernas beteende är oacceptabelt. Det är en typ av attityder som vi inte... Är. Har och ska ha inom svensk polis. Poliser och ministrar, alla tar avstånd både från uttalandena och från poliserna som hörs på videon. Deras röster får symbolisera rasism inom kåren under lång tid. Men ingen av dem har berättat sin version i media, inte förrän nu. Någon rasist är jag absolut aldrig. Halvväta kommer aldrig att bli. Men jag blev uppfattad som en, som en sån av allmänhet och massmedia. Det här är Patrik och det är han som säger det här i videon som filmas i polisbussen. Jag håller med han gubben på ICA Vällingen. Ni komna till fel här är jag är blank. Och Jag har gått femmar alla hela tiden. är ju jag på jag. Jag inte kan jag ha Patrick är i 40-årsåldern och trafikpolis till vardags. Men han är också specialutbildad för att klara oroligheter vid till exempel fotbollsmatcher. Sen videon kom ut har han levt med dödshot och vill därför inte gå ut med sitt riktiga namn. Den 18 december 2008 får Patrick veta att han ska jobba kväll i Rosengård. Han ingår i en deltagrupp och sitter i en buss med åtta poliser som kör runt på härgården för att stoppa de som råkar. Det brann ju överallt. Det var ju bilbränder och, och de eldar sig och bröt gatsten och förstör det. Skadades helt enkelt. Och det eskalerar ju i takt med att det blir mörkt. Patrick märker snart att det här är något annat än det han tidigare varit med om. När de ska köra på Amiralsgatan, en väg som går under Rosengårds är hela gatan blockerad av brinnande gröna sopkärl. Så vi kom där och då fick vi stanna vår buss för att gå ut och ta bort soptunneln. Och då regnade ner gatsten uppe från bron, sådana stora betongblock på vår buss. Då. Så vi kunde ju inte, kunde inte köra. Så den slog sönder och blådesramp på tak och Då började man förstå att det här, det här är... Riktigt illa. Det kan inte vara mening att vi ska vara glada och somma och kroppa. Det detta är det som smälter, tjäna och slänggångar. Patrick berättar att de nu blir beordrade att ta på skyddsutrustning och de får en ny buss. Men den blir också sönderslagen. De byter till en tredje buss. Och det är när de blir stående vid en bensinmack där mycket av bråken pågår som det blir riktigt allvarligt, säger Patrik. Då blev våra buss omringad av brinnande soptoner så de packade in bussen med, med brinnade så det brann runt hela bussen. Och samtidigt så de rullade in hemmagjorda bomber under bussen så att det smaljer hela bussen lyfte Jag var fruktad för mitt liv helt enkelt. Jag, jag, jag visste inte riktigt hur vi skulle ta oss ur den situationen, med, med allt det folket som var så hatiska mot oss runt om jag har aldrig varit med om något liknande förut. Patrik minns det här, men mycket annat är suddigt. Det enda jag kommer ihåg, det är en av mina kvinnliga kollegor, alltså när hon skriker. Dödsångest skriket, det, det, kan jag, det kan jag höra i huvudet vilken dag som helst. Patrik kommer inte ihåg exakt vad de pratat om i polisbussen i december. Och därför blir han förvånad när en kollega ringer mer än en månad senare och berättar att många blivit upprörda när videon från deras buss spelats upp i rätten. Patrick försöker hålla koll på nyhetssajter den kvällen. Men först när han sätter på tv-nyheterna nästa morgon förstår han allvaret. Och så hör jag bara att som första enslag att det är någon skandal som skakar Malmöpolisen. Tänkte jag vad har nu hänt. Så jag blev nyfiken och började gå ut mot vardagsrummet. Och då hörde jag min egen röst i tvn. Och då blev jag helt... Det, var, det kändes som, som mitt liv till slut där ungefär. Det var första gången jag hörde, hörde det här bandet överhuvudtaget. Patrik berättar att han snabbt får veta att han inte får jobba ute längre. Han får inte träffa allmänheten. Han föreslår att han ska förklara sig i tv, men förbjuds av cheferna. Samtidigt vill inte de heller veta vad som hänt enligt Patrik. Ingen pratade med oss. Ingen ville prata med oss. Alla var livrädda för media. Varenda chef man uh, pratade med, de, na, ingen, ingen ville ta i detta överhuvudtaget. Nu vill Patrik ge sin version och han menar att ett av uttalandena handlar om att han återger vad som händer honom på Ica i Vällinge en vecka före kravallerna. Då griper Patrik två tjuvar och brottar ner en av dem på golvet. Så kom det fram en, en gammal gammal farbror med rollator när jag ligger och håller den ena gärningsmannen på golvet. Och så säger han, när du kommit till fel kommun, bladda Hela den här situationen blev väldigt komisk på något sätt. När jag ligger där, jag var helt slut. Patrik har berättat om gubben på Ica för många kollegor redan. Och en polis i bussen har hört talas om det. Det var en kollega i bussen som undrar. Som undrade. Det här var det, det här ärendet du hade i Vällinga där. Kan du, vad var det? Berätta om det? Så det. Jag har berättat om det här ärendet i, i bussen. och Delar av det har, har fastnat på bandet. Patrick minns alltså att han brukar berätta en historia från Vällinge. Men han kan inte förklara exakt när han säger det i bussen eller varför han säger att han håller med. Alltså, he hela den här händelsen har, har liksom sig ihop på något sätt. För allt fokus har ju hamnat på de här uttalandena som blir inspelade. i. Så att är ja, väldigt svårt för att urskilja dagar och tider och vem som gjorde vad och när och hur. Och uttalandet om att en kille som är särskilt aktiv är en apejävel har Patrik inget minne av. Det är inget... Jag, jag börjar inte runt och kalla folk för apor eller, eller något annat eh, till vardags. Det, det, det blev så bara. Och jag kan inte förklara det med annat än att på grund av stress eller den, den situationen vi var i så, så blev det så. Tyvärr. Jag är väldigt ledsen för, för detta och det var varit sen, Sen dag ett. Jag hade gärna haft detta ogjort. Var, varför tror du att det var just liksom att du sa det är apejävel? Vad tror du? Alltså jag tror det var det här beteendet. Alltså de hoppar runt och slängde stenar och de klättrade på bussen. Och ja det var väl, jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Patrik minns inte heller att han har sagt att han ska göra någon steril. Jag, jag hör på bandet att det är jag som säger det men det är ingenting jag kommer ihåg. Men det finns har ju fått förklarat för mig av experter på stresshantering och så att man, man gör och här saker under stark stress som man normalt sett inte skulle göra. Jag är ingen våldsam person alls. De här förklaringarna lägger Patrik fram när hans fall ett år senare kommer upp i Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Men nämnden godtar inte det utan menar att Patrik hållit med om rasistiska uttalanden och det strider mot polisens värdegrund. Eftersom det ändå varit en farlig situation stannar påföljden vid fem dagars löneavdrag. Men Patrick säger att det värsta straffet får han i vardagen på Limhamns polisstation. Alltså receptionen där ute var ju öppen för allmänheten men det var ingen fast receptionist utan kom där någon så den som var närmast eller hade tid gick ut och, och tog emot allmänheten. Och där fick jag reda på att jag fick absolut inte lov att... Och ens visade i receptionen, jag fick omvägarna när jag kom till stationen, jag fick inte gå via receptionen. Och om det skulle vara någon allmänhet som skulle få syn på mig, eller jag fick absolut jag fick inte synas. Och det är ju helt sjukt, det är helt bizarrt. Det dröjer 15 månader innan Patrik får jobba utanför kontoret. Han mår dåligt och går under lång tid till en psykolog för att få förklaringar till det han sagt och till det som händer honom på jobbet. Idag är han besviken på att de högsta cheferna inte ville förstå polisernas situation under kravallerna. Och att han själv inte kunde göra något för att gottgöra det som hänt. Det, det lyftes ju till flera nivåer över mig. Det var ju upp, upp, till och med i, i riksdagen och debatterades. Och så här och. Snöbollen började rulla så den blev den bara större och större och större. Det var liksom ingen som, som stoppade den. Jag kunde inte stoppa den själv heller utan jag är bara en liten spelare i, i detta. Jag mådde så dåligt själv så jag, jag ville bara att det skulle försvinna. Men försvinna kommer det att göra. Det, det dyker upp som tätt. Så fort det händer någonting så, så är det ute i media igen. Och, men det får jag leva med. Det är inte bara Patrik som får löneavdrag efter att videon från polisbussen kommit ut. Flera andra poliser varnas eller får löneavdrag. Och eftersom han kände till att det fanns olämpliga uttalanden utan att undersöka det- så varnas Malmös polismästare Ulf Sempert. Killarna som står inför rätta då videon spelas upp frikänns i två instanser. Och sammanlagt är det bara en dryg handfull som döms för kravallerna. Det blir bland annat böter och villkorlig dom. Men i bostadsområdet Härgården händer det mycket under åren som följer. Det här är här framför oss- med alla dessa kullar och eh, idrottsanläggningar för spontant idrott. Det är de som vi satsade från kommunen på byggde. Socialdemokraten Andreas Konstantinides promenerar i bostadsområdet. Efter upploppen och avslöjandena om kackelackor börjar kommunen ställa krav på hyresvärdarna. Och de har renoverat faktiskt rejält här i området. Och, och hur kommer det sig att ni inte tvingade dem tidigare då? Ja, det är en bra fråga. Egentligen det du säger nu vi skulle ha gjort för länge, länge sen. Men nu har vi lärt oss. Nu vet vi hur vi ska hantera. Under 2009, året som följer på kravallerna, blåser nya oroligheter upp ibland. Men nu är det framförallt det nybildade kriminella gänget Black Cobra som ligger bakom. Efter en tid får närpolischefen Börje Aronsson extra resurser så att det alltid ska finnas poliser på gatorna i Rosengård. Härgården gjordes till en form av skådeplats till ett krig med polisen och svenska samhället i övrigt för alla oförrättare och allting. Det var bara det att det hamnade på härgården. Bilden av Malmö och Rosengård präglas lång tid efteråt av kravallerna. Och många bekymrade politiker från Stockholm kontaktar Börje Aronsson. Ja, och det, och det är klart jag var väl tacksam för att man ringde eller att man kom på besök. Och det här. Men vi som arbetade i stadsdelen, vi och tillsammans med de boende, vi kände oss ju så att säga utsatta. Alltså man, man står utifrån och så tittar man in. Och sen gav man ett antal goda råd och ni måste göra det. Och ni, och började, din närpolisverksamhet måste prioriteras och ni måste ha kontakt med ungdomar. Jag Ja visst, ja, vi försöker. Men när man byter ut sin personal en gång om året, hur ska man då kunna upprätthålla kontinuitet? Börje menar att kravallerna hade kunnat undvikas om de fortsatt med satsningen mot kriminella ungdomar. Och det hade betytt mycket för de boende i området. Många har flytt från krigsdrabbade länder och de fick under kravallerna återuppleva en krigsliknande situation, säger Börje Aronsson. Här fanns bara förlorare. De största förlorarna var invånarna i, i Rosengård. Alltså detta marginaliserade områden som alla har tankar och synpunkter. Och där många extremister både på höger och vänster sida, försöker ta som förevändning att ha kravaller och döma ut invandringen till Sverige och flyktingpolitik och annat... Det blev bara, bara förlora. Adam och hans kompisar som ockuperade lokalen splittrades efter kravallerna. Eftersom man vill vara anonym har vi bytt ut Adams röst. Vi hade ångest efteråt. Det var en imam från Stora moskén som kallade oss på middag och sa att eh, det vi gjorde var fel. Han sa, ni har förstört ordet Islam. Ni har gjort det värre. Alla blev, oh my god. Någon började gråta. Och han hade ju rätt. Det vi gjorde var fel. Idag studerar de som hängde i lokalen och initierade protesterna på högskolan, berättar Adam. Och själv försöker han att inte tänka på det som hände i december 2008. Jag tyckte det var rätt då att vi gjorde motstånd. Vi måste visa vår fulla sida. Men när allt var över kände jag att det absolut inte var bra. Det förstörde allt. Nu kommer ungdomar som växer upp på härgården vara på svarta listan direkt- du har lyssnat på P3-dokumentär om kravallerna i Rosengård av mig Matilda Osjärvi Ek. Tekniker Fredrik Nilsson. Exekutivproducent på Sveriges Radio var Amanda Rydman och programmet producerades av Tredje Statsmakten Media.